Забравените неща Пета лекция от четвърта година на Общ-окултен клас Държана на 12 ноември 1924 година. Размишление За следния път като тема номер 4 ще извадите основните мисли от първата школна лекция на третата годишнина. Бяха прочетени няколко от работите върху темата Съзнание у насекомите. Тази вечер ще ви говоря върху забравените неща. Помнете следното правило. Един окултен клас... От какъвто характер и да е, не е място за забавление, не е място и за игра. Понеже вие искате да съградите разумно вашия живот, понеже искате да създадете нещо благородно в характера си, питам ви, отде ще вземете този материал? Когато хората искат да съградят една къща, все трябва да вземат от някъде материал. Ако е от камъни, камъни трябва да намерят. Ако е от тухли, тухли. Ако е от пръст или от дървета, или просто от кал, все трябва да вземат този материал от някъде. Каква ще бъде тази къща? Ще се определи от материала, който се взема, както и от това, какви майстори я правят. Сега, вие, например, по някой път мислите, че можете да дойдете в клас и можете да не дойдете, като се извинявате, че нямате време. Че нямате време, това не е вярно. Това е една квадратна лъжа. Нищо повече. За да направи човек едно добро, може да има спънки, но тия спънки не най-малко не показват, че той не може да направи доброто. И извиненията, че обстоятелствата, че условията били такива накива, че времето било студено или дъждомно, че жената някому се разболяла, че коремът го боли, че дрехи нямал, че обуща нямал и ред други причини, това не са извинения. Аз ще ви докажа това. Представете си, че твоите панталони са скъсани и ти седиш в къщи, но по едно време, дойде неприятелят ти вкъщи. какво ще правиш? Няма ли да бягаш? Веднага ще избягаш вън. Или ако баща ти е умрял, а в това време неприятелят ти дойде в къщи, ти няма ли да оставиш баща си и да офейкаш? Ще го оставиш, разбира се. Значи, във време на мъчнотия можеш да оставиш всичко, само и само да спасиш живота си. В такъв случай, можеш ли да се извиниш с нещо, че не си дошъл в клас? Имайте предвид, че ония велики същества, които държат сметка за този окултен клас, си имат каталог, в който са записани имената ви и следят за всяко ваше отсъствие отбелязват там. Те отбелязват също писали ли сте темите, които ви давам, или не сте ги писали. Вие често казвате «Аз не разбирам тази тема, няма да пиша нищо по нея». Дали разбираш или не, то е друг въпрос. Но ти трябва да мислиш върху тази тема, защото Тия разумни същества ще ти питат: Ти помисли ли върху темата? Дали ще я разрешиш, то е друг въпрос. Но ще мислиш върху нея. Това е важното. Като излезеш сутрин и погледнеш Слънцето, ти няма да мислиш върху това, учените хора, как разрешават въпроса за Слънцето, но само ще го погледнеш. И ще се замисляш малко. Това мислене е необходимо за живота ти. То ще ти внесе някоя хубава мисъл. Някоя вечер може да погледнеш небето, звездите, но с това няма да разрешиш великия въпрос за звездите. Обаче важното в дадения случай за теб е, че ще възприемеш някоя свещенна мисъл ти трябва да повдигнеш очите си нагоре към небето. Не само това, но окултният ученик, като излезе вън, ако небето е ясно и той не погледне нагоре, държат му сметка. Това вече е отбелязано за него. Отгоре ви наблюдават, следят какво ви интересува в живота и какво не. Вие, например, като излезете вън, не гледате нагоре. Когато времето е хубаво, това не ви прави впечатление. Но когато трябва да дойдете в клас, тогава обръщате внимание дали времето е лошо или хубаво и казвате «Днес времето е кално, ще се изкалям, не съм разположен, няма да отида в клас». Не Човек трябва да образува една черта на постоянство в характера си. Вие трябва да си създадете една свещенна мисъл. Никога не трябва да има прекъсване на вашите мисли, на вашите желания. Една божествена мисъл или желание не търпи прекъсване. Те трябва да бъдат непреривни. Може да се явят спънки от различен характер, но желанието трябва да се продължава. Спънките в живота имат съвсем друг характер, съвсем друго предназначение, а вашето желание да се учите има друг характер. Сега вие искате да идете на небето, да бъдете служители там, но небето е място само за добри хора. Аз вземам добро в неговата съществена черта. Единственото нещо, което отличава човека като човек, е доброто, което живее в него. Ние казваме любовта ражда доброто. От това добро пък, от благото на любовта се подкрепя животът. Само доброто може да подкрепи живота. Когато доброто изчезне от света, смъртта иде на неговото място и тогава земята се покрива само с кости. Като ви говоря за забравените неща, едно от тях е следното. Вие искате да създадете доброто в себе си сега, а сте забравили, че доброто не се създава, но се ражда. Когато във вашата душа се зароди великото желание да служите на Бога, тогава се явяват и условията за доброто. За да може да служите на Бога, трябва да имате разумно знание. За да дойде той знание, трябва да дойде разумният живот. Знанието трябва да се пречества от живота, защото само уния същества могат да имат стремеж към знание, които живеят съзнателен живот. Като говорите за съзнание в насекомите, аз определям, насекомите имат предметно съзнание, човек има образно съзнание, а ангелите имат идейно съзнание. И трите думи за вас са почти неразбрани. Предметно съзнание значи да имаш едно огледало, в което да се оглеждаш. Какво ще гледаш? Как наричате това оглеждане? Ако поставите едно огледало пред една маймуна да се оглежда, какво ще разберете? Ще се опита да хване тази маймуна вътре в огледалото, защото ще мисли че друга някоя маймуна се е скрила зад огледалото. Значи, той, което маймуната вижда в огледалото, смята го за реално. Това показва, че и маймуната има предметно съзнание. Когато вие се оглеждате в някое огледало, знаете, че това е отражение на самите вас. Маймуната обаче мисли, че в огледалото вътре има друга маймуна, и се чуди как тази маймуна се е вмъкнала там. Тя ще се огледа веднъж дваш и ще напусне огледалото. Ще избяга. Ние сме дошли до там, че съзнаваме, че онова, което виждаме в огледалото, е наше отражение. Наша образ. Съзнанието на ангелите е идейно, понеже те нямат този навик да се оглеждат. Те Нямат нужда да се оглеждат, понеже и без огледало се виждат. Един ангел може да се огледа сам в себе си, а вие не можете сами да видите лицето си. Маймуната пък съвсем не познава своя образ. Човек чрез отражение познава, че образът е негов, а ангелът. Идейно може да се види много хубаво и без У нези от вас, у които съзнанието е високо, те ще започнат да усещат съзнанието на ангелите. Има някои хора, които виждат вътрешно своя образ. И когато се появи този духовен образ на човека, тогава се поставят два образа един срещу друг като че две лица се гледат, но тия същества не са като в огледалото. Те са живи същества. Те представляват вътрешния, идейния живот на човека. В тази почва между тия две същества в идейния свят се ражда доброто. Тази мисъл е толкова отвлечена, че за разбирането й трябва светлина в душите ви. Това показва, че самата тази идея принадлежи към Божествения свят. Голяма светлина се изисква, за да може човек да разбере този вътрешен духовен живот. Не е лесна работа да разберете дълбочината на тази идея. Не само вие. Но има и ангели, които не разбират тази идея. Ангелите са разделени на две царства. Ангели, които принадлежат към същинския божествен свят, тъй нареченият небесен свят, и ангели, които принадлежат към духовния свят. Те са от една полнища иерархия. Разликата между тях е че едните възприемат своето съзнание вътрешно, по интуиция. Те са в пълен контакт с Бога. Пред техния дух, пред техния зов, божественото съзнание веднага им разкрива всички неща в тяхната пълнота. Пред тях разкрива всичкото си същество. А другите, полнищите ангели, в това духовно царство, Черпят своята духовна сила външно, чрез първите. Едните черпят своите знания от центъра, а другите черпят своите знания от периферията. Пък като дойдете в човешкото царство, понеже то е трето поред, човеците трябва да вземат своето знание от горните два разряда. Каквото знание е минало през ума на ангелите... То слиза и при човеците, дето за трети път се пречупва. И тъй имате един божествен лъч, който е претърпял три пречупвания. Той е лъчът Це, който прониква съзнанието на първите ангели, Д. Тук този лъч се пречупва и преминава към съзнанието на полнищите ангели в точка Н. И най-после имаме трето предаване на този лъч към човешкия свят. Значи този лъч се пречупва и мисълта се приема от съзнанието на човека М. Тъй, щото всички ваши идеи, които имате, не са излизли от вас. Даже някои от тях не са много съществени за вас. Че не са толкова съществени, това ни показва опитът на живота. Например, някои неща вие лесно захвърляте, а той, което е съществено, което е идейно, никога не напуща човешкото съзнание, защото идейните образи са живи. Ти не можеш да напуснеш един идеен образ. Той е жив, той не е отражение само. И тъй, животът е само един филтър. Той филтрира вашите мисли чрез радостите и страданията, които претърпявате. И Вие сега носите само радости и разочарования в живота си. От какво? От вашите идеи. Да кажем, че обичате някого, но след една или две години... Вие се разочаровате в неговата любов и казвате, аз мислех, че този човек има любов, но той нямал никаква любов. Питам, защо си мислил преди две години, че той има любов, а сега мислиш, че няма любов? Значи, ако твоят ум, с който тогава си мислял, не е бил божествен, той умът, с който сега мислиш, пак не е божествен. Божественият ум не прави два скока, две отрицания. Нито първото заключение е било вярно, нито последното е вярно. Ти трябва да съзнаеш, че разсъжденията ти и в двата случая не са божествени. Твоят ум като на човек, от как се родиш, докато умреш, постоянно ще се мени. И турците казват Хайван дошел, теле си отишъл. А българите казват Крава дошел, вол си отишел. В божествените неща няма никаква промяна. Като говоря за интуицията, трябва да знаете, че всеки човек има интуиция, повече или по-малко развита. Всеки един от вас може да знае това нещо за себе си. Вие, например, какво знаете за себе си? Аз ще оставя въпроса какво мислите за другите, но какво мислите за себе си? Някой път вие мислите, че сте много добър. Съзнавате той, нали? Но след 5-6 години вие казвате, не съм добър. Съзнавате, че не сте добър. Питам, как тъй преди пет години мислехте, че сте добър, а сега, без никакво основание, мислите, че не сте добър? Вие ще кажете, аз греших и живота си. Как тъй? Ама външните условия на живота ме заставиха. Това е само едно математическо предположение. Това е една вероятност. Аз го определям с минуса. То представлява едно същество, което се движи от центъра към периферията и среща по-голямо съпротивление по гъста среда, следствие на което то и същество постоянно губи от своята сила. Минуса подразбира един човек, който се разделя. Постоянно придобива знания, но няма сили. Затова устарява. Този човек е придобил много, всичко знае, но всичко в него е изтощено. Мозъкът му е изтощен, стомахът му е изтощен. Затова не може да се ползва от знанията, от придобивките си. Значи минуса е движение от центъра към периферията. Тогава имате и плюса, което показва движение от периферията към центъра. То и слабо същество, минуса, като се движи към центъра, постоянно придобива. Не се среща никакво съпротивление, понеже средата, към която отива, става все по-рядка и по-рядка. Докато най-после като влезе в центъра, той и тяло е придобило всичката своя пълнота. Следователно, вие, които сте се родили на земята, сте минуса, изгубили сте нещо. А всички, които заминават за другия свят, са плюса, си реч, могат да придобият нещо. Сега, вие вярвате ли в той мое твърдение? То трябва да се докаже. Питам, по кой начин можем да докажем, че минуса е движение от центъра към периферията? Съвременните астрономи имат един уред, наречен спектроскоп, с който определяме към кои звезди се приближаваме и от кои звезди се отдалечаваме. Той е основан на един прост закон – Светлината, която иде от звездите, към които се приближаваме, обхваща по-широко място. Той по-широко светло поле показва, че се приближаваме. Всяка звезда дава една от светлините на спектъра. А когато светлите линии на спектъра се стесняват и стават по-малки, той показва, че ние се отдалечаваме от тия звезди. Същият закон се отнася и до физическия свят. Ако всичките предмети, към които се движим, се увеличават пред нас, ние сме минуса, защото множеството е в периферията. Когато един човек обича живота, обича природата. Когато се интересува от всичко външно, той е минуса. Той се приближава към физическия свят. И тъй трябва да бъде. Щом дойде до периферията и направи един кръг, щом изучи всичко и няма какво повече да го интересува, в неговото съзнание се образува обратно движение. Тогава всичките предмети в духовния свят, от които по-рано не се е интересувал, всички тия образи сега изпъкват в неговото съзнание и той става духовен човек, става плюса и започва да се движи от периферията към центъра. Или на прост език ще кажем, онзи човек, който се интересува от духовните работи, не само те е привидно, но от сърце той е плюса. Този човек... Като стане сутрин рано, вземе Библията, чете по 2-3 часа, усърдно размишлява и прилага. Онзи човек пък, който взема Библията, поразгърне на две-три места и каже И те са били хора фанатизирани, не ме интересува това. Тази книга не е за сегашните времена. Той е човекът минуса. Посоките плюса. И минуса показват само посока на движение. Тъй, щото за сега знанието на всички хора се определя от посоката на тяхното движение. Например, ние употребяваме думите височина и дълбочина, за да определим посоката на движението. Има и други определения, но аз се спирам на тия двете. Височината това е движение към центъра, движение навътре. Нагоре или навътре е едно и също нещо. Надолу или навън и то е едно и също. Надолу да се движим и навън да се движим, понятията са едни и същи. Щом се движиш от центъра към периферията, твоята памет непременно ще ослабне а щом се движиш от периферията към центъра твоята памет ще се усили щом се движиш от центъра към периферията твоето съзнание непременно ще потъмнее ще изгубиш светлината си щом се движиш от периферията към центъра ще дойде светлина в съзнанието ти следователно ние сами хвърляме тъмнена в съзнанието си. Зависи от нашето движение. Например, ти можеш да кажеш, аз съм лош човек. Не е достатъчно да кажеш, че си лош човек, но защо си лош? Как се обяснява твоята лошавина? Ти имаш брат, баща ви е оставил и на двамата наследство, но ти вземаш всичкото наследство, а изпъждаш брат си. Или имаш и сестра, вземаш и нейния дял и я изпъждаш. Най-после изпъдише майка си, останеш сам, ядеш и пиеш. Сега вече има известно потъмняване в твоето съзнание. Защо? Брат ти, сестра ти, майка ти, баща ти, това са все тъмни тела, които се движат около Твоето съзнание и хвърля сянка. Казваш, какво трябва да правя, за да се избавя? Ще повикаш брат си, ще отвориш сърцето си и ще му дадеш неговото наследство. Тогава брат ти ще светне в тебе, в твоето съзнание, като една светла, запалена свещ. Ще повикаш сестра си, ще върнеш нейното богатство, ще възвърнеш любовта си към нея, и тя ще светне в твоето съзнание, като една запалена свещ. Ще повикаш най-после и майка си, ще я приемеш в дома си, и тя ще светне пред теб, в душата ти, като една запалена свещ. Като свършиш всичко това, ще повикаш и баща си вътре в тебе. Тогава той ще се зарадва и всички ще се наредят около тебе. Ти ще чувстваш една голяма светлина в твоето съзнание. Всякаква тъмнина около теб ще изчезне. Сега мнозина от вас не разсъждават така. Те все търсят лесния път, като евреите. Като направят едно прегрешение, ще заколят едно аганце, една горголица и ще ги принесат в жертва на Господа. С едно агънце или с една горголица работата освен, че не се оправя, но още повече се забърква. Всички вие се занимавате с една философия, която няма никаква основа. Например, от няколко години аз правя един опит и то следния. Посадих една от градина с хубави овощни дървета. Тия дървета израснаха. Дадоха много хубави плодове. Аз ги дадох на един от учениците си, да разполагат с тях и с градината въобще. Но те, след като ядоха, наядоха се, преситиха се и започнаха да правят вино от тия ябълки. Тогава укражаващите хора видяха, че учениците пият и се напиват и взеха да казват, как тъй? Учителя не знае ли, не виждали това. Защо не им забрани, а ми им позволява да правят вино от ябълките и да се напиват. На другите ученици дадох едно хилаво място, незаградено, което нищо не ражда и ги оставих без всякакви средства. Поставих ги при най-лоши условия, да нямат с какво да работят. При това оставя ги сами да работят. Казват, Учителю, дай ни семенца. Казвам Няма семена. Слушам от тях недоволство, казват на онези дава, на нас нищо не дава. Питам тогава, де са резултатите? На които дадох, пиянстват, пият, пък на които не дадох, те се оплакват, казват. Жестоко е това. Кое е по-хубаво сега? Да едат ябълки и да пиянстват или да стоят гладни и да просят. Аз бих превел по-ясно това сравнение, но сега ви го давам само като една гатанка. Искам вие да разсъждавате. Аз ви казвам, че всеки от вас може да попадне в такива две противоречия. Бог може да ти постави в най-хубавите условия в живота и да не ги използваш. Пък може и да ти постави и в най лошите условия и тях да не използваш. Някой път става и обратното. Защо? Защото ти можеш да използваш добрите условия по един начин, пък и лошите условия в живота съдържат друго благо, което можеш да използваш по друг начин. Тук именно е дълбоката философия. Вие казвате, Господ е несправедлив. Това не е философско разрешение на въпроса. Ти още не си влязал в небето. Не си видял още дълбоките божествени замисли. Не знаеш, защо Бог те поставя при тия условия. Бог може да те постави при най-лошите условия, че да кажеш, Косата ми настръхна. Защо ти настръхва косата? Защото не разбираш. Разбира се, ако ходите вечерно време по места, които не познавате, косата ви ще настръхне. Ако ходите денем, нищо няма да ви стане. Вечерно време всичко ще ви се вижда като страшилища и ще приличате на онзи турчин с си, сножовите си. Върви вечерно време с коня си през някоя гора, вижда един голям дънер, стресва се, казва Хей Геор, махни се от пътя ми, юнак Арнаутин да мине. Не се маха той. Тебе казвам, махни се оттам. Най-после казва, ако ти не се махнеш оттам, Арнаутинът знае и друг път. Та и вие сега вървите с кобурите си и казвате, ние знаем друг път. Значи, като се изпречи сиромашията пред вас, като един голям дънер, ще минеш покрай нея, ще я задминеш. Пък ти мислиш, че тя е жива, че е някое голямо страшилище и казваш, ще мина по друг път. Кой е другият път? Държавните мъже в България знаят, кой е другият път. Те, като дойдат на власт, в първо време са много благородни, чувалите им са празни, напълнят ги и после хайде по другия път. Този път е лесният, то е спасение по благодат. Един евангелист говори за Христа и започва да плаче, да скърби, че Христос умрял на кръста. Но като дойде някой негов брат да му иска пари назаем, казва, ще ти дам пари, но ще дадеш 25% лихва. Другите, както знаеш, вземат 50%, но аз, като вярвам в кръвта Христова, вземам само 25%. И вие, окултните ученици, някой от вас вземате по 25% лихва. Слушайте, от всинца ви се изисква една права мисъл. Разбирате ли какво значи права мисъл? В школата всички ученици трябва да бъдете абсолютно изправни в своята мисъл. Безпощадни ще бъдете в това отношение към себе си. Всяка погрешка, която имате, ще я извадите пред себе си и ще кажете – ще я изправе Някой ще ти каже, че си такъв, унакъв. Нищо да не те безпокои, Ще си кажеш. Ще се изправя. Нищо повече. Това се казва герой-човек. света има два вида герои. Едни, които правят добро, не грешат. Те са герои-ученици. И други, които изправят своите погрешки. И последните в моите очи са герой, защото тук даже се изисква по-голямо усилие. Това е един вътрешен закон на нашето съзнание. Само така невидимият свят ще ви се усмихне. Вие ще правите добро и ще изправите вашите погрешки, а няма да правите само наполовина добро. Защото половин добро и е половина зло, а цялото добро в света е закон за намиране Божията любов. Като намериш любовта, тя осмисля живота. А като осмисли човек живота си, ще предобие онова, за което неговата душа купне. Сега някои от вас ще запитат. За кого ли говори учителя тази вечер? Специално за никого. За мене в света съществуват само уния души, о които има добродетели. А уния души, в които няма никакви добродетели, това са души мъртви. А ние за мъртви души не говорим. Ученикът, който се учи, подразбира една жива, будна душа. И най-малкото нещо, което трябва да има в този ученик, то е да има една от най-малките добродетели, заради която добродетел ще го пуснат в училището. Сега вие искате да ви пуснат да влезете в тази школа. Но знаете ли, че за всичко у вас държат сметка горе? Някои от вас са дошли тук, седят няколко години и ги слушам. После казват, и тук няма нищо. Смешно е вашето положение. Знаете ли защо? Ако вие дадете на една маймуна ноти, тя ще ги разбере ли? Ако вие дадете на една маймуна да чете Библията и Евангелието, тя ще ги разбере ли? Нищо няма да разбере. Тогава питам ви, вие разбирате ли дълбочината на окултната наука? Какво съдържа тя в себе си? От сега нататък ще си яви във вас желание да изучавате окултизма. Някои казват, тази наука е за младите, не е като за нас, стари хора. Чудни сте вие, кои са младите хора? Младите пък казват, този учение е за старите хора, те имат знание и мъдрост, то не е за нас. Кои са старите хора? Според тази теория, аз наричам млад човек този, който изучава закона на самопожертването. Непроявеното семе, което се посажда в почвата, това е младият човек. Обърнатия триъгълник с върха надолу, това е младият човек. Той показва семето, което трябва да се посее в почвата, да се пожертва, да страда. След тия страдания, младият човек се превръща в стар, т.е. израства, при което върхът на триъгълника се изправя нагоре. Младият човек представлява едно движение от центъра към периферията, а стария човек едно движение от периферията към центъра. Значи стария човек представлява растението нагоре от почвата. Следователно, младият и старият човек живеят едновременно в съзнанието на човека. Тъй, че всеки лъч на съзнанието, който излиза от центъра към периферията, това е младият човек. А всеки лъч, който се връща като отражение от периферията към центъра, това е старият проявения човек, който расте нагоре. Той представлява триъгълника, обърнат нагоре с върха. Следователно, младият човек, това е слизане на духа в материята, а стария човек, това е излизане на духа от материалния свят или обладаване на материята. Млади и стари, това са две състояния на съзнанието, на мислещия, на духовния и на божествения човек. Ето защо едновременно, във всеки миг, ти ще бъдеш и млад и стар. Имаш известна идея, която трябва да реализираш – ти си млад. Започнеш ли да я реализираш – ти си стар. В следващия момент иде нова идея. Ти си млад. Започваш да я реализираш. Ти си стар. Млад, стар, млад, стар. Това е един вечен процес в развитието на човека, който постоянно се повтаря. Ако вие имате тази мисъл в ума си, няма да се раждат във вас разни противоречия, и няма да казвате, аз устарях вече, от мен човек няма да стане. Ще разбирате, че староста е само един миг. Не, във вас има известна хитрена, която вие съзнателно прикривате. Ще ви разправя един анекдот, който ми разказа една от чиничка, чела го някъде. Отива един много учен философ на небето, при Бога и иска да го надхитри. Казва му, Господи, как схващаш цялата вечност? Вечността пред мене е една секунда, му отговорил Бог. А какво е за тебе един милиард? Един милиард за мен е пет стотинки, казва Господ. Тогава, Господи, Дай ми пет стотинки. Почакайме една секунда, му казал Господ. Не мислете, че ние можем да бъдем по-умни от този велик закон в света. Не мислете, че можем да надхитрим Бога. Почакайме една секунда. В това има скрита една велика истина. Една секунда, това е цялата вечност, в която ти трябва да работиш и да се развиваш. А що означава вечността? Това е оной интензивно вътрешно желание, с което ще могат да се реализират уния светли идеали, уния светли мисли на живота. Че как мислите вие? Във вас трябва да има едно непреодолимо желание, на което нищо в света да не е в състояние да му попречи. Вашето желание трябва да е толкова интензивно, толкова непреривно, че и на малки парчета да ви нарежат, това желание да се остане пак живо в вас. Така казвам, за вас е важна основната добродетел на вашия характер. Всички вие като ученици трябва да бъдете изправни пред този велик божествен закон. Ако вървите така, само по този начин може да развиете дарбите, които са заложени във вашата душа. Ние не можем да пристъпим законите, които живата природа е поставила в живота. Трябва да знаете, че развитието ви върви по един правилен начин. Да се изпълнят купнежите, които имате сега, може само тогава, ако спазвате тия закони. И всичко това, което желаете, ще го предобиете, но трябва да бъдете абсолютно изправни. До сега аз съм говорил много пъти върху закона на любовта, който съществува в живота и се прилага към идеите, към живите същества, към Бога. В тази любов влизат всички уния същества, които са свършили своето развитие и образуват едно цяло с Бога. Те образуват, тъй да се каже, главата на цялото битие. Тази любов трябва да бъде съсредоточена към този вътрешен център на всички наши мисли и желания. И тогава ще се появи едно движение на любовта от Бога към нас. Тъй, че ако имате тази непреривна любов към Бога, тогава от Него ще излезе един лъч, който ще се отправи към нашето сърце, и ще изпълни живота ни. Такъв е законът. За да познаеш дали обичаш Бога, щом отправиш любовта си към Него, ще почувстваш тази вътрешна светлина, но не в ума си, а в сърцето си, при което ще се образува едно вътрешно разширение, едно вътрешно задоволство. Тогава и най-малките неща в живота ти ще се осмислят и няма да представляват дреболии за тебе. Във всяка дреболия в живота си ще виждаш една божествена мисъл. Всички вериги, които те спъват, ще паднат, ти ще се почувстваш свободен като пеперуда, която излиза от пашкула си и свободно хвърква с крълцата си в безграничното пространство. Казвам, «Сега всички трябва да изпратите вашата мисъл нагоре». И вие ще кажете «Аз се изпращам». Хубаво, но по-интензивна трябва да бъде вашата мисъл. От ден на ден вашата мисъл трябва да става по-интензивна. Стремлението ви към Бога от ден на ден също трябва да става все по-интензивно и по-интензивно, докато обратното движение на Божията любов проникне във вашето сърце. Тогава важният въпрос за живота, любовта към Бога, ще се разреши в душите ви и вие ще придобиете свободата, която търсите. А тази свобода носи блаженство и всички добри възможности на живота. Само при свободата вие можете да развиете вашите мисли, чувства и вашата воля, да облагородите сърцето си, да разширите ума си, да укрепите духа си и да освободите душата си. Той е цяла наука. Това именно е задачата на окутната наука. Той, ще знаете, че всички сте на категории. Някои от вас мислят, че като присъстват в школата, не сте на категории и степени. Не е така. Някои от вас разбират повече, други по-малко. Някои прилагат повече, други по-малко. Но всички трябва да се стремите според възможностите на душата си. Можеш да прилагаш малко. Приложи го. Можеш да прилагаш повече. Приложи го. Всеки ден прави по едно малко добро. Някой път вие решите да направите някое малко добро, но после казвате, «Хайде, днес не мога, ще го отложа». Не трябва така. Колкото и малко да е доброто, направи го. Не го отлагай. Например, у някой ученик си роди силно желание да иде и да каже една много хубава дума на майка си, но като дойде до вратата, спре се, казва си, дали ще ме разбере майка ми. Поколебая се и отложи да изпълни мисълта си. Друг случай. Решите да станете сутринта рано, в 4 часа на молитва. Обаче в 4 часа сутринта когато трябва да станете, казвате си, няма като стана сега, ще свърша нещо, хайде да си поспя още малко. Или решил си друго нещо. Ще стана рано сутринта, ще си напиша един хубав стих, но после казвате, е, сега ли ще пиша? Всички тия противоречия в живота са ви докарали до това изопачаване в разбиранията. Ние сме хора на изопачените идеи. Всяко възвишено и благородно дело, в какъвто и да е смисъл, прилагайте го. Не се срамувайте. Колкото и да е малко, прилагайте го. Ако не прилагате, отдолу ще дойде затъмняване на съзнанието. И един ден вие ще се намерите под земята, тъй както едновремешните пирамиди са днес дълбоко заровени в земята. Всеки ден трябва да прилагате, постоянно трябва да прилагате. Тъпанът трябва постоянно да се бие, защото иначе ще се опраши, а като се бие постоянно, прах не остава по него. Уралото, което уре земята, не ръждасва, то лъщи, светло е. Също така и човешкият ум, който постоянно мисли, е светъл, не затъпява. Човешкото сърце, което работи, постоянно отхранва възвишени и благородни чувства, облагородява се. И човешката воля, като се тури в действие, укрепва. Това са елементарни правила. Казвате, тия работи ние ги знаем. Как ги знаете? Знаете ли какво нещо е да мисли човек? Слушайте сега. В човешкото съзнание има една малка лампичка, която не е запалена. При тази лампа има само една божествена клечица. За запалването й има правила, които определят колко пъти трябва да драснеш тази кечица, за да се запали. Щом запалиш тази лампичка, ти веднага ще започнеш да мислиш. Някои от вас обичат само да пипат лампичката и не могат да мислят. Разбира се, без светлина не може да се мисли. Светлината е едно от необходимите качества за мислене. Светлите духове и отвън, и отвътре имат светлина, а не напредналите духове, които живеят в Ада, нямат отвън светлина, но имат само отвътре. Те държат тази светлина само за себе си. Тяхната лампичка още не е изгаснала. Те не са изгубили още тази способност да я палят. Така казвам, всеки от вас трябва да запали тази лампичка и само тогава ще има правилно мислене. Това мислене е непреривно. Щом веднъж се запали тази лампичка, тя е непреривна. В нея не може да става прекъсване, затова при тази светлина мисълта се разширява и човек не устарява. Той всеки ден е и млад, и стар. Той седи въпросът. Аз бих желал тази лампичка в ума на всеки много от вас да бъде запалена по всички правила. Това се отнася за този, който ни я е запалил, а който я е запалил вече, нека върви последите на тази лампичка, защото тя се движи, не седи на едно място. Всеки ще върви напред по нейните стъпки. Той наричат ръководна звезда в живота. Всеки човек си има такава ръководна звезда в живота. Наполеон казвал, че си имал своя ръководна звезда, която никога не потъмнявала. И наистина, докато неговата звезда мъжделееше, във всичко му вървеше. Във всичко имаше сполука. Тя е живата звезда или тъй наречената малка свещица в съзнанието на човека. И тъй, като сте дошли на Земята, забравили сте много неща от това, което сте знаели, и сега трябва да си ги спомнете. И вие чакате да си ги спомните. Тъй като чакате, Знаете ли на какво приличате? Един стар български чурбажия в село имал жена, която била много голяма аристократка, та все слугите й служили. Дърва и е носели, сечели ги и така нататък. Обаче случва се, че мъжете й умира и всички слуги я напущат. Като останала без дърва, отишла при съседа си и го помолила, Можеш ли да ми донесеш малко дърва? Ами защо ти не си донесеш? Не съм научена. Ще се научиш. Ще вземеш едно двойно въженце, ще отидеш в гората, ще натураш дърва в него, ще ги завържиш хубаво, ще си направиш един товар и то и то. Ама кой ще ми го вдигне? Ще викаш в гората, ще почакаш малко, там има една жена... Горската богиня ще дойде да ти помогне. Е, дано Господ я прати да ме научи. Като викаш, тя ще те научи. Отишла в гората, събрала си дърва и взела да вика. Викала, викала, но никой не се е вил. Най-после си казала: то се е видяло, че няма да дойде горската богиня, ами аз сама да се вдигна тогава. Така и вие ще викате «Богиньо, Богиньо, Господи, Господи» и най-после ще си вдигнете дръвцата на гърба и хайде вкъщи. Такъв трябва да бъде ученикът, да вика «Господи, Господи» и най-после да си вдигне дръвцата на гърба. Богинята обаче е дошла. Жената е разбрала вътрешния смисъл на викането. По същия начин и вие ще разберете великата истина в живота. Сега да изпеем упражнението В начало без словото В изречението В начало без словото Коя дума е силна? Отговор Словото как ще ми докажете да разбера това? Как ще се произнесе думата Слово? Де ще турите ударението? Има силни думи, на които като се изговарят, за да се подчертае силата им, турят на специални места ударенията. Вземете думата Разум, Разум. Тя е сложна дума и не е от славянско произхождение. Коренът ОМ или УМ е една свещена дума. На английски язик се пише ЕУМ, а се произнася ОМ. Значи УМът е, който съдържа в себе си всички божествени качества. А какво означава частицата раз? Русите казват РАС, което значи ЕДИН ПЪТ, ВЕДНЪЖ, ЕДНО, ПЪРВО. Топот разбира първоначалното, божественото, което е било от човека и което съдържа всичко в себе си. Човек трябва да се стреми да разбира нещата. От разума, от първоначалното, от божественото е излязло словото, разумното, т.е. обвивката на нещата, която е приела първия образ за да направи Словото видимо и чуто. Защото Словото в невидимия мир се вижда и се слуша. Като кажем в начало без Словото, веднага в нашия ум трябва да изпъкне великата идея за онова живо същество, Словото, което е излязло от Бога. И вие, като пеете това упражнение, трябва да се принесете там, а не да сте тук, на земята. И в музиката, както и в математиката, има свои математически правила, но те не приличат на сегашните правила в музиката. Тие правила съставляват тъй наречената математика на музиката. Там, дето човек не може да вземе тоновете на душата, високите тонове, които спадат към божествения свят, съвременните музиканти поставят паузи, а дето могат да ги вземат, поставят тонове. В окултната музика няма молчание. Пеенето там е непреривно. Никакви прекъсвания няма. Там, дето има паузи, пак се чува звук, само че по-фин, по-висок. Ако аз бих композирал една песен за хор, не бих турил никакви паузи. Всички гласове трябва да пеят. Басовете ще започват отдолу, а сопраните ще идат отгоре, т.е. ще отиват нагоре. Високо ще пеят, но тихо, едва да се чуват. Гласовете трябва да се допълнят един друг. Алтът трябва да придържава. Басовете ще подкрепят отдолу, пък сопраните и тенорите ще се посрещат горе. Тъй трябва, гласовете да си пеят един на друг. А сега музикантите казват, супраните ще мълчат, а другите гласове ще пеят. Значи ти мълчи, аз ще говоря. Не, и двамата ще пеем, и двамата ще говорим. Ще се стремите към окултно пеене. Езикът, на който е преведен този стих, не е образен, но е идеен език. Затова се изисква и дълбочина на пеенето. Този стих е най-дълбокият от Евангелието, но езикът, на който е преведен, не е образен. Затова, като чуеш или като прочетеш този стих, ти не можеш да забравиш, не можеш да се пренесеш от този свят, за да може Великото в света да оживее пред теб. Като произнесеш стиха В начало бе Словото и Словото бе у Бога, тъй трябва да го произнесеш, че да преживееш това начало. После всичко чрез него стана. И което е станало, нищо без него не стана. Произнесеш ли тези думи, трябва да видиш целият този процес, да преживееш това, че всичко чрез него е станало. Като изговориш думите, в него бе животът и животът бе виделена на человеците, този живот и тази виделена... Трябва да ги изпиташ. Като изговориш стиха И виделината свети в тъмнината И тъмнината и я не обзе Всичко това трябва да го видиш Да разбереш тази борба между виделината и тъмнината Ако вие пеехте по този начин Гласът ви би треперил Щеше да бъде мек и звънлив, па и душите ви щяха да трептят. А сега гласът ви е тъп, защото нямате въодушевление отвътре, не преживявате думите. Старайте се, като пеете от дома си, да се вдълбочавате в думите, в идеите, които те изразяват, за да можете да пеете окултно. Като пеете упражнението в начало без словото, изпейте го веднъж два, три, четири, пет пъти, докато вие сами го харесате, докато почувствате, че пеете с живот, сила и вътрешно разбиране. Днес времето е малко влажно, но това не е извинение за пеенето, не е извинение и за цигулката. Наистина, когато времето е влажно, влагата запълва порите на цигулката, но има едно средство против влагата. Ти можеш да запоиш порите на цигулката, като вложиш нещо от душата си в нея. Тя ще изгони влагата навън. Това можем да направим всякога, когато искаме, пък когато не искаме и душата няма да вземе участие в свиренето. Също така и при пеенето душата ви може да вложи нещо в гортана. Душата ви може да влиза и да излиза свободно във вас. Ще помолиш на душата си и ще й кажеш. Моля ти се, влез в гърлото ми, да чуя твоя сладък глас, че да се науча и аз да пея. Двама ще пеете тогава, ти и душата ти. И ще видиш какъв глас ще излезе от тебе, какъв певец ще станеш. В това седи силата на певеца. И аз желая всички ученици на окултната школа, като пеете, да се отличавате. Да зная, че сте певци. Гласът ви да няма меден тон, а да се отличава с голяма микота и изразителност. Ще пеете от сърце, без правила. Не, че няма да има правила, но те не приличат на сегашните. Ще спазвате тези бележки. Аз зададох на младите ученици въпроса, защо българите турец в реща си глагола отпред, а германците на края на изречението. Защо начинът на говора о германците е един, а у българите друг? И едните са хора, и другите са хора. Защо имат различна граматика? Те ми отговориха, че това се дължи на обстоятелството, че германците, като си свършат работата, тогава я съобщават. Затова глаголът от тях е накрая. А българите най-първо ще кажат какво ще правят, а после започват да работят, Затова това турят глагола в началото на изреченията. После, вземете англичаните, те постоянно скъсяват думите, докато германците ги разширяват. Защо? Има си причини. Та и вие във вашата граматика някога поставяте глагола отпред, а друг път отзад. Кой е правилният начин за пеенето? Вначало без словото. Виж, много добре започва песента. В е съюз. Това са първите чувства, с които човек започва, които не може да изрази. Съюзите, това са първите думи, с които човечеството е започнало. Най-после идат съществителните. Те имат най-нов происход. Сега да изясним значението на думите в начало без Словото. Те означават, че в най-голямата красота и хубост в това божествено начало на нещата е излязло Словото. Божественото начало подразбира най-благоприятните условия за създаване. В живота за създаването на всички божествени неща има определено време. Ако вие дадете на един астролог невярна дата на рождението си, той ще ви каже, че според колкото ви познава, вие не можете да се родите в това време. В астрологията не може да има безразборност в ражданията. Има определени закони за възможностите на ражданията. Този астролог ще ви каже. В този ден и в този час, вие не сте родени, понеже този момент, тъй както е съчетанието на планетите, изключва вашето раждане. Значи и Словото, за което пеем, е излязло в едно определено Божествено начало. Ще кажете, отде да знаем кога е било това начало? Че вие бяхте вътре в това начало? Как ще забравили една такава велика истина? Вие бяхте в същия трен. Ще кажете, то беше отдавна, преди толкова години, забравили сме. Ще си спомните, защо ви говоря аз сега за забравените неща? В начало бе Словото и Словото бе у Бога. Този стих е много важен. Като станете сутрин, ще го прочетете, ще го изпеете и ще мислите върху него, докато в ума ви се хвърли една светлина и вие възприемете тази велика идея. Тогава вашето сърце ще се преобрази, ще стане по-меко, умът ви също ще се преобрази. Ще започне да мисли по-другояче и ще можем, като влезем в този салон, да се занимаваме и без лампи. Като дойдем тук, без лампи да се разнася светлина от всякъде. Като концентрирате мисълта си върху този стих, ще имате по-хубава, по-приятна и по-мека светлина. И аз, като вляза в салона, ще кажа, ето ученици, с които може да се разискват божествени неща. А сега, когато светлината иде само отвън, от лампите, как могат да се разискват такива въпроси? Отвътре трябва да дойде тази светлина. Тя е светлината на духа. Тайна молитва. Любовта ражда доброто. Доброто носи живот, свобода и светлина за нашите души.